Ba, Ibenetan, txaperketa oso potentea da. Eh? Zetortzen nien taldeak ikusita, ba, oso oso txaperketa boropila eta ikusgarria, partai den e, ingurutik. Eta, bueno, test oso polita izango da, aneitasuna talde polita da, oso azken aldean, ba, gauzako zondeketik nahi da, etxeko jenderekin, logroi beti orgoian dago eta limoisek daukan maila, badinok badakigu. Eh? Zortzen niena, test polita izango da, ikus ere erakargarria, eta, bueno, E, ea dena hundu di joan eta emaitzen aurroztan ditugun eta aurrera pausok ematen ditugun denboraldira begira.